Розділ 8. Головний біль Вони відлетіли з арголу точно за розкладом. Точно за розкладом увійшли вони в гіперпростір. Тож тепер лишалося тільки терпляче чекати і сподіватися, що Стін Уілкокс вирахував курс, який максимально скорочує час подорожі. Хай там як… Але цей вояж у гіперпросторі був часом, коли можна було повністю розслабитися. І коли б день не спускався у їдальню, що була на кораблі традиційним місцем зібрань, він знаходив там когось іще, як правило, із кухлем одного з особливих напоїв мури у руці за жвавим обговоренням майбутньої дати приземлення. «Проте сам він...» тільки не позбувшись тривалих ефектів своєї саргуліанської хвороби, взявся за навчання. Коли він уперше зійшов на борт королеви в статусі новачка, що прибув буквально з-за шкільної парти, Дуже швидко стало зрозумілим, що все, чому його інтенсивно навчали за довгі 10 років у школі, було лише невеличким вступом до того обсягу знань, який йому належало поглинути для здобуття статусу аналогічного Ван Райковому. І це ще за умови, якщо він взагалі має набір особистих якостей, які дозволять йому із часом злетіти до таких висот. Доки Дейн мав прихильність свого боса, він дозволяв собі ставитися до нього як до особистого інструктора і наставника, негайно звертаючись до нього за роз'ясненням з усіх незрозумілих йому питань стосовно повантаження чи бартеру. Але тепер він зовсім не палав бажанням штурмувати суперкарго своїми питаннями, тож запосівся за старі записи, і почав вивчати їх самостійно. Із величезними зусиллями видобував він відповіді на усі чому та навіщо в ситуаціях, які не були описані в шкільних підручниках. він не мав жодної впевненості щодо власного майбутнього. Його цілком могли залишити на землі після повернення. А спитати про це прямо, він би ніколи не зважився. Вони перебували у гіперпросторі уже чотири дні, коли день, втомлений від роботи із записами, спустився в їдальню і виявив, що на камбузі немає мури і на плеті не парують звичні баняки з напоями. За столом сидів ріп. Його довгі ноги стирчали з-під столу, а обличчя зазвичай щасливе виглядало сумним. Що сталося? Дейн потягнувся, було за кухлем, але, не побачивши каструльки із напоєм, повернув його на місце. «Франк захворів!» «Хм? Як так?» – здивувався Дейн. «Недуга, яка спіткала їх на Сарголі, мала логічне пояснення, але хвороба на борту корабля – це дещо зовсім незвичайне». Тау ізолював його. У мури жахливий головний біль, іще він втратив свідомість при спробі сісти, та узяв у нього аналізи і зараз їх досліджує. Де він присів. «Може, він з'їв щось не те?» Ріп похитав головою. «Його не було із нами на святі, пам'ятаєш? ще він присягається лікареві, що не їв геть нічого, що походило споза меж корабля. Якщо відверто, йому навіть не довелося забруднитися, як слід на цьому сарголі. І наскільки Дейну пригадувалося, це було чистою правдою. Факт того, що Стюарт Мурран не бував на святі та не куштував місцеву їжу, знищував усі найпростіші... І найвтішніші припущення щодо причин його теперішнього стану. Що це із Франком? запитав Алі, який з'явився у дверях. Вчора казав, що у нього голова болить, а сьогодні та узачинив його у карантині. Але ж на бенкеті його не було, а лірізко затнувся, вражений раптовою здогадкою. А як почувається тан я? «Чудово! А що?» – почувся голос інженера зв'язку, який проходив повз позаду Каміла. «Звідки така цікавість до стану мого здоров'я?» «Френк зліг із чимось. Зараз він у карантині. А ти ділиш з ним одну каюту?» – навпростець відповів ріп. «Чи не поводився він якось дивно останніми днями, коли нас не було на кораблі?» Впродовж довгої миті там дивився на ріпа, а потім похитав головою. Та ні. Він навіть із корабля не виходив. Отже, та убере аналізи. І тут він замовк. І жоден із присутніх уже не мав бажання висловлювати власні думки вголос. День схопив мікроплівку, з якою прийшов і рушив далі коридором, аби повернути її на місце. Двері суперкарго були прочинені, і Дейн із полегшенням виявив, що Ванрейка в каюті немає. Він засунув плівку назад у футляр, поклав на місце і витягнув наступну. Синдбад був тут, проте не у своєму гамаку, а на ліжку у суперкарго. Він ліниво поглянув на Дейна і тихенько нявкнув на знак вітання. Чомусь з моменту відльоту із Сарголу кіт став надзвичайно ледащим, так ніби пригоди на планеті позбавили його життєвих сил. «Ти чому це не працюєш?» – запитав день, почухуючи пухнасте підборіддя. «Відкладаєш інспекцію вантажу на потім, хлопче? Синдбат повільно кліпав очима і, подібно до інших представників свого виду, виглядав безмежно знудженим. Коли Дейн уже збирався повертатися, раптом увійшов в Райк. Він зовсім не здивувався присутності тудейна. Натомість він витягнув зі стійки порожній футляр від мікроплівки, яку щойно взяв Дейн, і прочитав підпис на ньому. Після цього відібрав у Дейна мікроплівку, запхав її в футляр і поклав його на місце. Далі він деякий час вивчав очима свою колекцію. Із задоволеним виглядом врешті витягнув інший футляр і підштовхнув його столом до Дейна. «Спробуйно розібратися ось із цим», – наказав бос. Плечі Дейна розправилися, ніби з них впав важкий тягар. Старої невимушеності у їх спілкуванні, звісно, бракувало, однак Дейн нарешті вийшов з тієї темряви невизначеності, у якій перебував Останнім часом через немилість начальника. Тримаючи мікроплівку, ніби першокласний камінь-коро, день повернувся до своєї каюти, сунув її у плеєр, відрегулював гучність у навушниках і розтягнувся на ліжку, влаштувавшись для прослуховування. Поринувши у опис складної торгової угоди, він швидко усвідомив, що остаточно у ній заплутався уже на самому початку. Він розплющив очі і побачив валі біля дверей своєї каюти. Помічник інженера наполегливо махав йому руками, закликаючи вийти. Дін стягнув із себе навушники. «Ну, чого тобі?» Його тону явно бракувало чемності. «Мені потрібна допомога!» Поспіхом пояснив Алі. «Кості знепритомнів!» «Що?» Майже одним рухом день зіскочив зі свого ліжка. «Самому мені його з місця не зрушити!» Відзначив Валі очевидно. Велетень Кості був майже вдвічі більшим від нього самого. Ми мусимо відтягти його до каюти. Не проситиму ж я що це про допомогу. І день чудово розумів чому. Помічникам хворіти дозволялося, але надзвичайно важливим було берегти здоров'я старших офіцерів. Тож, коли вже на борту з'явилася якась інфекція, то заради їх власного блага краще вже захворіють і зляжуть Аліта Дейн, аніж Йоганн Штоц із його енциклопедичними знаннями про двигуни корабля. Вони знайшли Кості у напівлежачому положенні поблизу коридору, який вів до його власної каюти. Він прямував туди, аж раптом втратив свідомість. І коли двоє молодих хлопців прибігли йому на допомогу, він уже потроху приходив до тями, стогнав і хапався руками за голову. Разом вони поставили гіганта на ноги і підвели аж до самісінького ліжка, Девто знову підкосилися ноги, і він впав на землю. Всю його величезну вагу хлопцям довелося вкладати на ліжко самостійно. Завершивши цю важку процедуру, Дейн поглянув на Алі. «Тау?» а, «Я не мав часу його кликати. Алі заходився розтібати застіпки на космічних черевиках косі. Я збігаю». Ради отриманій задачі Дейн стрімко побіг сходами у сусідню секцію, пробіг вузьким коридором до каюти лікаря і постукав у двері. Після короткої паузи визирнув крейхтау. Дві глибокі зморшки втоми прокреслювали його чоло. «Кості, сер, віддихуючись сказав Дейн. «Втратив свідомість. Ми віднесли його до каюти». Тау не виявив жодних ознак подиву. Його рука потяглася за медичною валізкою. «Ви торкалися до нього?» Після ствердного кивання у відповідь він додав. «Лишайтеся у своїх каютах, доки в мене не з'явиться час, аби оглянути вас. Зрозуміло?» Дейн навіть не встиг нічого відповісти. Лікар був уже на півдорозі до каюти Кості. Він почвалав у свою каюту, добре розуміючи причину свого раптового ув'язнення, проте внутрішньо протестуючи проти цього. Аби не сидіти без діла, він знову схопив плеєр. Слова лунали із навушників, але він їх майже не чув. Він просто не знаходив собі місця. Небезпек на космічних шляхах була незлічена кількість. «Смерть, поміж зірок, – це давній знайомий усіх космонавтів, а для вільних торговців смерть взагалі була додатковим, невидимим членом екіпажу у кожному їхньому рейсі. Але смерті бувають різні. День не міг забути жахливі легенди, які оповідав час від часу Ван Райк. Колекціонування легенд було його хобі – він їх старанно записував і мав уже доволі велику приватну колекцію космічного фольклору. Наприклад, історія про примарну нову надію, на якій рятувалися біженці під час першого марсіанського повстання. Цей корабель злетів до зірок, аби ніколи більше не приземлитися. Йому судилося вічно вештатися космічним простором у стані безперервного вільного падіння. Його люки задраєні, а на носі горить вогнем попереджувальний напис «Мертвий». Впродовж уже п'яти століть цей корабель бачили лише ті, хто сам зазнавав катастрофи. І таких історій безліч. Були легенди про чумні кораблі з мертвим екіпажем на борту. Виявлений космічним патрулем, такий корабель мав бути негайно знищений у космосі або відбуксирований у напрямку якоїсь зірки, аби тільки запобігти поширенню хвороби. Чума – це взагалі найгірше, що могло спіткати торговців у космосі. Дейн міцно заплющив очі, намагаючись сконцентруватися на нудному голосі у наушниках, але не міг вгамувати ані своїх думок, ані власних страхів. Раптом, відчувши дотик до своєї руки, Дейн від несподіванки так несамовито здригнувся, що навіть визмикнув штекер наушників із плеєра. Він сів на ліжко, і з дещо з обличчям, і знову привітався із Тау. За вказівкою лікаря він роздягнувся для одного із найповніших оглядів, який він тільки міг уявити собі поза межами карантинного порту. Його шкіру на шиї та на плечах лікар дослідив хіба що не під мікроскопом. Але коли Тау закінчив свій огляд, Дейн почув від нього подих полегшення. «Що ж, у тебе цього немає?» «Принаймні, поки що не видно ознак цього», – майже негайно виправився Тау. «А що саме ви шукали?» Тау трохи подумав, а потім почав пояснювати. «Тут його пальці торкнулися маленької западини в основі Дейнового горла?» а потім розвернув його і вказав два місця на шиї та між лопатками. Кості та Мура обидва мають цяткові почервоніння, ніби від уколу, ніби їм вкололи якийсь наркотик. Та уприсів на відкидний стілець, доки день вдягався. Кості виходив на поверхню, він цілком міг щось підчепити. Але ж Мура бо та усилою опустив кулак на бильце-ліжка. Френк майже не виходив із корабля, але у нього першого з'явилися ознаки. Ти ж з іншого боку, корабель залишав регулярно. Каміл теж чистий, і він був з тобою на полюванні. Доведеться лише чекати та спостерігати. Лікар стомлено підвівся. Якщо в тебе почне боліти голова, Негайно вертайся сюди і лишайся на місці. Зрозумів? Як згодом дізнався Дейн, решта членів екіпажу теж пройшли такий самий огляд. На жодному із них, однак, характерних слідів хвороби виявлено не було. Зараз вони йшли курсом на землю, але... І це але, мабуть, не покоїло найбільше. Але... Чи дозволять їм приземлитися? А якщо дозволять, то коли? Чи могли вони взагалі сподіватися, що хоч хто стане їх слухати? Чумний корабель. Та умусить знайти відповідь до того, як вони вийдуть у звичайний космос навколо Сонячної системи, бо інакше на них чекатимуть такі неприємності, серед яких втрата контракту була б найменшою із бід. Кості та Мура перебували в ізоляції. З'явилося декілька добровольців, що погодилися доглядати за ними, і Тау, не здатний знаходитися у двох місцях одночасно, врешті обрав Вікса доглядальником за колегою по інженерному відділу. З'явилася також необхідність у дублюванні обов'язків. Тепер Тао уже не мав можливості доглядати за гідропонічним садом, тож цю роботу взяв на себе Ван Райк. А ось Дейн опинився на місці Мури у Камбузі. І хоча він не мав вправних рук Мури, які вміли перетворювати огидні харчові концентрати на деяку подобу свіжої їжі, але після декількох днів обережних експериментів він спромігся таки зготувати рагу, яке отримало кілька слів схвалення від капітана Джеліко. Усі зітхнули з полегшенням, коли через три дні ні у кого із команди не з'явилося нових слідів загадкової хвороби. Вже стало рутиною ставати кожного ранку в чергу до тау роздягненими до пояса для огляду, проте пильність лікаря не послаблювалася. Водночас ані мура, ані кості не виявляли ознак страждання. Коли минув початковий етап головного болю та втрат свідомості, пацієнти впали у напівсвідомий стан. Було схоже, що вони перебувають під дією якогось дуже сильного заспокійливого препарату. Вони їли, але тільки якщо їжу вкладали їм просто до рота. При цьому вони ніби не усвідомлювали, що відбувається навколо, і нічого не відповідали, коли до них зверталися. Між візитами до них – Тау гарячково працював у своїй крихітній лабораторії, аналізуючи зразки крові, читаючи записи про рідкісні захворювання та намагаючись відшукати причину їхніх нападів. Але поки що його дослідження жодних плодів не дали. Тау вийшов зі своєї каюти і сів втомлений у їдальні. День поставив перед ним горнятко із тонізуючим напоєм. «Не розумію». Звернувся лікар швидше до скатертини, аніж до кока-аматора. «Ну, це якась отрута. Кості виходив ззовні, Мура ні. Але ж Мура зліг від неї першим. Ми не брали жодної їжі із Сарголу». До того ж, він не їв нічого місцевого, ну, принаймні, якщо він мені не збрехав. Якби я тільки міг повернути його до тями і отримати відповіді на декілька питань. Ех. Зітхнувши, він опустив втомлену голову на схрещені руки і замить уже спав. Дейн встановив горнятко назад на плиту, нагріватися. І сів на іншому боці столу. Йому не стало духу збудити Тау, який щойно заснув. Бідолашний заслуговував на сон. Після втоми останніх днів трохи поспати йому було просто необхідно. Ван Райк прямував коридором у гідропонічний сад, а Синдбад біг слідом. А раптом кіт змінив напрямок і застрибнув Дейнові на коліна. Він не згорнувся калачиком, а потерся об руку хлопця і врешті простягнув лапку, аби торкнутися Дейнового підборіддя, муркочучи одне зі своїх безгучних няв, якими він зазвичай вимагав уваги. Що сталося хлопчику? Дейн погладив котячу вушка. У тебе ж голова не болить, правда? І у цю мить йому спало на думку дике припущення, адже Синдбад виходив на поверхню Саргола, коли хотів. На кораблі він почувався вдома у будь-якій каюті, тож, можливо, саме він є поширювачем хвороби. Думка непогана, от тільки якби це було правдою, то за логікою другою жертвою мав би стати Уан або Дейн адже СН-ВАТ більшість часу проводив саме у їх каютах і аж ніяк не в каюті Кості. Кіт, наскільки було відомо Дейну, ніколи не виявляв помітної прихильності до інженера і точно не спав в інженерному відсіку корабля. Тож не підходить. Але він таки поділиться цією думкою і став, адже зараз не можна відкидати жодну з версій, навіть найбожевільнішу. Усіх заплутала послідовність жертв хвороби. Було очевидно, що Мура і Кості мають дуже небагато спільного. Ну, хіба те, що вони були членами екіпажу одного космічного корабля. Адже вони спали у різних відсіках, Їхні службові обов'язки цілковито відрізнялися, вони не мали спільних смаків у напоях чи їжі, ба більше, вони були представниками різних людських рас. Франк Мура був одним із нащадків таємничого народу, що жив на групі островів в одному із океанів землі. Ці острови майже 100 років тому були поглинуті морем після серії руйнівних землетрусів, що прокотилися по всій планеті. Ця стародавня країна називалася Японія. А ось Карл Кості походив з колись щільно заселеного земного континенту, який знаходився на протилежній від Японії частині планети. Він мав географічну назву Європа. Ні, як не крути, але єдиними спільними рисами у них були належність до екіпажу Королеве Сонця і те, що обидва вони були землянами. Тау поворухнувся і сів, збентежено кліпаючи очима на Дейна, а потім відкинув своє жорстке чорне волосся і дещо насторожився. Дейн... Спустив муркочучого кота на підлогу, і той негайно застрибнув на коліна медика. Кількома фразами день виклав лікарю свою підозру. Руки Тау зімкнулися на Синдбадові. «Щось у цьому є...» Тепер він виглядав трохи менш пом'ятим і жадібно пив із філіжанки, яку вдруге подав йому день. Потім... Лікар поспішив до своєї лабораторії, прихопивши синдбада однією рукою. Дейн прибирав на камбузі, намагаючись тримати його у такому ж охайному стані, як це було при мурі. Він не дуже вірив у винуватість синдбада, але погоджувався, що необхідно перевірити усі версії. Коли лікар жодного разу до кінця корабельного дня не з'явився, Дейн не дуже хвилювався. Але коли прибіг схвильований Алі, він зрозумів, що все ж таки щось не так. Крейга бачив? Ну, він у лабораторії, відповів Дейн. Він не відповідає на мій стукіт, заперечив Алі. А Вікс каже, що за цілий день та у жодного разу не навідався до Карла. Ось це вже привернуло увагу Дейна. Невже його напівздогадка виявилася правдивою? А можливо, та саме зараз на шляху до якогось важливого відкриття, і саме ця обставина прикувала його до лабораторії. Але менше із тим це не виправдовувало того, що лікар не відвідав своїх пацієнтів. А ти впевнений, що його немає в лабораторії? Я ж кажу, на стукіт не відповів, а двери я не відчиняв. Тепер Алі біг коридором, прямуючи тим самим шляхом, яким прийшов. Слідом за ним біг Дейн. Їм обом, одночасно, на думку, спало одне й те ж саме дуже неприємне пояснення відсутності лікаря. І їхні страхи... Одразу ж були підкріплені почутим за дверей Тау тихим стогоном від нестерпного болю. День негайно відчинив двері. Лікар Тау сповз зі стільця на підлогу. Обома руками він стискав голову, якою крутив з боку в бік, ніби намагаючись так вгамувати агонію. Дейн обережно зняв з лікаря туніку. Не було потреби проводити ретельний огляд, адже в западині горла Крейга Тау виднілася яскрава червона пляма. Синдбат. Дейн оглянув каюту. Синдбат повз тебе не пробігав?» – допитувався він у спантеличеного Алі. «Та ні!» Я увесь день його не бачив. Але кота у крихітній каюті не було ніде. Власне, тут і не було місця, де він міг би сховатися. Щоб у цьому переконатися, день зачинив двері перед тим, як вони віднесли тау на ліжко. Лікар втратив свідомість і перейшов у другу, алетаргічну фазу недуги. Принаймні... Тепер він звільнився від болю, який здавався найгіршим симптомом цієї хвороби. «Це, напевно, синдбат, – мовив Дейн, доповідаючи напряму капітанові Джиліко. «Та все ж…» «Так, він жив у каюті Вана», – міркував голос капітан. «Та і з тобою постійно був поруч. Спав на твоєму ліжку…» Але що ти, що Ван, ви обидва у нормі. Я цього не розумію. Але хай там як, краще нам знайти та ізолювати кота. І то якнайшвидше. Та підкреслювати серйозні ситуації своїм похмурим слухачам капітанові не було потреби. Адже без Тау, єдиної їхньої надії у боротьбі з хворобою, Майбутнє вимальовувалося у зовсім чорних тонах. Не було потреби також і у довгих пошуках Синдбада. Дейн спустився у свою секцію і виявив кота біля дверей ванрайкової каюти. У напруженій позі він вдивлявся у вузький просвіт між нижнім краєм дверей та підлогою. Дейн підхопив кота... І поніс його до невеличкого приміщення, яке призначалося для безпечного транспортування особливо цінних товарів. На превеликий подив Дейна Синдбат почав несамовито вириватися і дряпатися у той момент, коли відкрилися двері у це приміщення. Кіт, немовби збожеволів, від Дейн на насилу зміг його там зачинити, коли він нарешті спромігся прикрити двері. Було добре чути, як Синдбат продовжує битися об перешкоду, ніби намагаючись пробити собі дорогу на волю. Дейн із закривавленими та в глибоких подряпинах руками вирушив на пошуки першої допомоги. Але якесь незбагненне перечуття змусило його зупинитися біля дверей у каюту боса. Не отримавши жодної відповіді на стукіт, він негайно прочинив двері. Пан Райк лежав на ліжку із напівзакритими очима та виглядом, який останнім часом став аж надто знайомим екіпажу Королеви Сонця. І Дейм.